Areena. Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila on Ykkösaamon suorassa haastattelussa tv yhdessä ja ylä yhdessä heti uutisten jälkeen. Kello on viisi minuuttia yli kymmenen siinä siis uutisissa Merja Vindia. Uutisissa, joissa Suvi Virsi kajahtelee tänään ja kyllä toi varpuniminen niminen seiskaluokan päättävä siellä piirteästi kertoo, että miten tätä kesää vietetään. On se kyllä hienoa, että niin kuin mun kaltaiselle vanhalle ukolle niin pystytään antamaan tuon tyyppisiä elämänohjeita huomattavan nuorelta taholta. Ei se ole mikään ihme. Se tulee vaan harvemmin mieleensä. Voi hyvin olla, että kouluaikana opettajat tietää paremmin, mutta kyllä kesäloma-asiat, niin yläastalainen oppilas ihan ilman muuta tietää paremmin. Aion nähdä paljon kavereita, syödä paljon jäätelyä ja uida. Kyllä, mä sanoisin, että se on siinä. yle Radio Suomi. Toimarimme Merja Yläantilan viisaita puheita voi ihan hyvin kuunnella sit tuolta areenan kautta myöhemminkin, kun on parempi aikataulu siihen, jos ei nyt sinä halua siirtyä. Miksipä haluaisi, koska nyt alkaa kansakunnan kahvitunti. Minä olen Samuli Aaltonen, tervetuloa mukaan tälle matkalle. Tämähän on aina sellainen reissu, ettei tiedetä oikein, että mihin päädytään. Niin eikä kuin eikä tietää, kun sehän on justiin hyvä, ettei aina ihan tarkkaa tiedetä. Mutta jostakin lähdetään aina liikkeelle, niin kuin matkoille lähdetään aina jostakin liikkeelle. Minähän hain tämän sen aiheen eilen Radio Suomen kesäkonserttikaupungista Seinäjoelta, avaruuden pääkaupungista, laakeiden ja rauhallisten ihmisten vauraalta seudulta. Kesäradiokaupungista muuten myöskin sieltä tehtiin lähetystä eilen. Ja niin, miten on? Ovatko pohjalaiset nyt esimerkiksi sitten suoranuottisia ja määrätietoisia niin kuin sanotaan ja hämäläiset hitaita ja hiljaisia ja savolaiset sitten näitä kierroja piellysmiehiä ja karjalaiset vilkkaita ja kauppiaita. Eikö ne näin me suunnilleen myös stereotypiat ja niin edelleen? Eli onko ihmisten luonteissa näitä? stereotyyppisiä heimoeroja. Oletko sinä heimosi, seutusi, läänisi, tyypillinen edustaja? Mistä se rakentuu? Minkälainen se on? Voiko se tarttua? Tuleeko ihmisestä savolainen, jos asuu Kuopiossa, niin väkisinkin. Miten se toimii? Jotenkin odotusten mukaisesti ehkä, jos kerran sanotaan ja käsitykset on yleisesti jotakin, niin sitten tässähän muuttuu juuri sen kaltaiseksi. Tämä on ihan aito kysymys siis senkin takia, että Omakohtaisesti minä olen asunut monessa kaupungissa, niin tuota, tulee se fiilis, että ei oikein ole mistään kotoisin, mutta voi olla, että muuttuu aina vähän ympäristönsä kaltaiseksi, niin kuin ihminen varmaan koko lailla siis muissakin asioissa luulisi. Onko se opittua vai onko se niin sanotusti geeneissä? Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 1760. Heimo-erot, onko niitä olemassakaan, mihin ne perustuu, onko ne ennakkoluuloja, jotain popkulttuurin, eli vaikka laulujen, kirjojen, elokuvien, tarinaa, mistä me imastaa se tieto, minkälaisia meidän pitää olla, jos me ollaan hämäläisiä, kainuulaisia. Kuka soittelee siellä täällä kansakunnan Rai, Raijapa raija, soittelee, että terve. No terve, terve. Oletko sinä, Heimosi, tyypillinen edustaja? No ilmeisesti ei sitä se, se on nyt ihan todistettu tosiasia. Siitä puhuttiin jo radiossakin tästä, kun tutkittiin jotain. Kyllä se, se sitten on totta. Niin, mitä seutua sä edustat? Minkä heimon edustaja sinä oot? Karjalan kunnalta. Just näin. <laughs> no onko karjalaiset vilkkaita, puhelijaita ja, ja kauppiaita? Ainakin me on, mutta meillä on yhdeksän, mutta ääsi syntynyt yhdeksänlaista, on seitsemän olis sitten niin yhdessä, Vanhinveli on hiljainen ja rauhallinen mikä ikinä, Joo. ja sitten, sitten edes mennyt yksi veli, hyvin rauhallinen, mutta joku tavalla sitten kyllä ihan riittävä viikko. Joo. Joo, mutta tähän se aina on, että sitten, kun tästä käydään keskustelua, niin joku aina sanoo, että niin, mutta ei kaikki ole, että mitä on ei. erilais, niin. on, on. Joo. Eli. No, miten me on pyristänyt sitten Karjalainen Karja Kyllä, si siis siellähän sisar todistaa oikein hyvin. Ja me mm. kuule eteenpäin ja mitä muuta mieltä ollaan. Mutta kyllä, tässä nyt on Karjalainen ilmoittautunut jo heti ensimmäisten minuuttien aikana, niin ei niin huonosti lähde. Mm. Niin, vielä, <laughs> heti puhelin, ei Ei tässä kuule tämän kummempaa, kun pidän vaan radio tiukasti auki, niin tota, kuunnellaan eteenpäin. Okei, okay, selvä juttu. Kiva Kiitos. kesää. Kiitos. Samoin. Noin. Moikka. Noin. Kiva, kun soitit ja lahuantaita. voi, voi. Joo, homman nimi on se, että kun soitat tänne, niin olet suorassa lähetyksessä saman tien, eli tämä 020317600. Ja löytyy se sieltä Radio Suomen myöskin nettisivulta radiosuomi.fi kautta yhteystiedot kautta radiosuomi, niin jos ollaan ihan tarkkoja. Sieltä nämä myös löytyy, jos ei tämä tartuttaa lähetyksessä korvaan. Ei maksa paljon. 8,35 senttiä per puhelu plus 16,69 senttiä minuutissa. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvitunti. Täällä ihan jatkamaan kuuten ja Juha soittaa. Mä oon tässä aamupäiväinenkinä. Moro, moro. Nyt on onko... kyllä hyvä aihe. Ei mitään, kun sitä oli vaan kysymässä, että mitä tuota maakuntaa sinä Juha edustat. Mä ennustan taikka ihan suoraa Stalinaisuutta. Oi. Näin, maasta, niin mä oon Stalinainen, mutta vanhemmat on se, se se semmoista miksa, miksausta, näin, että Aikien pohjassa ja, ja entinen espoonainen ja haja on tuo äh, ihan helsinkilainen, niin mä huomaan kun siitä, että kun Mä ajattelen jotain asiaa, niin mä huomaan, että mä voin pikkusen hitaan alkuun ja sitten lähtee asiat, tekemään, että kun siinä vähän miksausta on kyllä. Kun... Joo, että... joo, mutta siis hän nämä tulee nämä sun juuretkin ja tämähän onkin hauska juttu tämä stadilaisuus, helsinkiläisyys siinä mielessä, että kun siellä maalla on Todella sekottunut kaikki nämä niin sanotut heimot jo niin, vuosisatojen niin. ajan, Et siellä ei niinku ehkä sitä omaa heimokulttuuria olekaan, mutta Helsingissä on. Eli starilaiset no. on sitten oma heimonsa, eikö vaan? Niin, niin, no Kyllä, <häkärä> kun olisi aito stadilainen, niin mä arvostan sitä, että täällä, missä minä asun täällä Helsingissä, niin on luotua ja metrot ja nämä kaikki taas lähellä nah nah nah nah nah nah niin pääsee kasevasti, niin harmittaa vaan, ne meinaa homuttaa nääkin luonnon jossakin vaiheessa, niin. mutta mä koitan nauttia siitä, mitä on saatavilla. Kyllä, kyllä. Joo, ja tämä on, on merkittävä seikka, tämä stadilaissa. He siitäkin varmasti tulee puhetta lisää tässä parin tunnin aikana. Kiitos Johan, kun soitit ja hyvää kyllä. lenkkiä sulle. Joo, no, tehdään aina, on kuullut, ne oot paras. Kiitos ja kiitos. Voi, voi. Mä, Mä, Mä otan tässä saman tien seuraavan puhelun kun tämä nyt on sitten, että ottakaa pitkää pinnaa tänne, nyt soittelee kaikki muutkin, mutta ei se oikeastaan ole yllätys, vaan nämä on niitä kyllä niitä puheenaiheita, mihin yleensä aina lähdetään mielellään mukaan. Moi lahesta. Terve. Sinä oot suorassa lähetyksessä. Kyllä, tiedän sen. No mistä päin? Sano vielä uudestaan, että mistä päin so soittelet. Sä olet moi lahesta. Ai sanoit. Moi niin. lah... Mutta eikö se ole lahesta? Lahesti. Niin. niin on. Joo. Mistähän sekin tulee? Miksi se pitää lyhentää se Lahti? Ja niin, Lahdesta. Niin. niin. Ja ai, ihan sitä asiaa mä, mistä mm. sanon kiinni, että kierrä. Niin. Semmosta asiaa, että mikäs ihminen voi? Minä olen syntynyt Vuolenkoskilla. Ja. ja asut Lahdessa. Tai Lahdessa. Ja, ja Savonlaisia työkavereita. Oi, oi. Niin, ne on ihan hyviä. Niin, joo, ei, kun mä ajattelin, että siis sanoit niin. jo etukäteen, että minkä sille ihminen voi, että minkälaisia työkavereita. Niin. ja sitten mä olin karjalaisten kanssa, karjaisen mien kanssa siis avioliitossa, rakkaudesta ja kaikki tälleen. Joo, joo. E, mä en tiedä, mikä mä sit oikein oon. Ei, niin niin. Tuossa vähän tunnustauduin tuohon samaan. Että mulla voi jo siitäkin johtuu niin. että oon asunut niin monessa. Sitten ympäri Suomeen monen paikkakunnan. Ei, en Mä oon asu mm. asunut. Mä asun ihan niin. sama. Mutta murteet ja kaikki. Ihminen muuttuu kaikkien asioiden mukaan. Joo, näin on. Näin on. Niin. Ja pitää sopeutua kaikki. Ja kyllä ne kyllä, kyllä ne vähän on... Kun... <laughs> Tulijasit sieltä. Koike. Niin. <laughs> niin. Mutta kuitenkin T täytyy sanoa se, että minun sukujuureni on Isän Pohjanmaalta. Okei. Joo. Ja äiti on niin junttihämäläinen, kun kuhmunen voi olla hämäläisiä. No hämäläiset on just niin kuin sanonnankin mukaan just niitä juntteja. Niin, Ei sille aivan. mitään. Mut olis... Mitä mä teen? Niin. Mä olen nyt vaan set, vuotta, mä mietin aina, mikä mä oikein on. Joo. Kyllä, Eiku tässä on, sit vielä yksi syy voi olla tietysti se, että siis kun et tulee se olo, niin kuin meillä nyt selvästi on, että ei oikein mistään kotoisin, niin, niin. jos on Hyvinkää Kerava, Kouvola vaikka, Mäntsälä, Riihimäki, niin. tietysti tämä Lahti, niin jos ei ole sellaista omaa historiaa niin heimomielessä jollakin paikkakunnalla. Niin. Että me ollaan niin lähellä vaikka Helsinkiä, niin sitten on tullut täällä siis stadilähiöitä näistä, niin Espoota niin. ja, ja Vantaata. Niin. Mutta kuitenkin kyllä, mä tii, kyllä aika niin, ei se siihen katsokaan vaan nyt tämän, niin. just nämä heimot. Ja, ja sitten kun sanoit, että on, että on, on savolaiset työkaverit ja, ja tota, vaikka pohjalaisia vanhempi. Ja va <laughs> niin, niin. arjalaisen kanssa vielä. Niin, niin, niin. niin, eihän, niin ja, mehän ollaan ketä, heimojen sekotossa. Niin. Ja ketä oikein niin kun tykkää, niin oikein Juntti. Niin. Lahtelainen tai nahtelainen tai mikä hyvänsä. Äh. Niin, niin kyllä tässä tekee missään vanhalla ihmisessä. Kyllä, kai siitäkin suunnasta niin tekemistä on, että pärjätään. Mutta näillähän me mennään, niin kuin humoristit niin. sanoo niin. aina ja näissä ei, tilanteissa. Ei, itku, auta, ei, auta. Ei. ei. Kyllä, hei, kiitos kun soitit. Tosi ei. hyvä juttu. Moikka. No, moikka. voi, voi, voi. Siis varmaan kaikki suomalaiset miehet niin haluaisivat vaikuttaa hämäläisiltä, kun sehän on, että kun sanotaan, että on vähät puheet ja suuret, Teot. Ja nehän on tämmöisiä John Wayne-tyyppisiä sota- ja lännen sankareita siis. Eikö vaan, että töpinäksi pannaan, mutta mölyt pidetään mm. mahassa, siis jos toimeen tartutaan. Vai miten se hämäläisten ollut nyt menee? Jos toimeen tartutaan vai onko se, että kun tästähän käydään opillisia kiistoja jatkuvasti. Kuka soittaa siellä? No täältä Kiviesärveltä Haatea ja Arto Terve! Terve. terve. Terve. Joo, täällä, täällä on, kato, on vähän aamenni niin ja että miten ne katseletään perissä, mutta mä haluan yhden asian sanoa tähän mm. sota-asiaan. niin, anna tulla. Niin, kato tuota niitä tuo, Puutti ja tuota niitä tuo Celeksi, niin sehän korruptioitui tuo, tuo Ukraina-rikkokonna. <tos> niin, mutta eihän mä oltu puhumassa mistään sota-asioista siis nyt ollenkaan vai... Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radio-ohjelma. Ei vaan kyllä se oli kuvaavaa kyllähän toi selväksi tuli, että mistä päin soitetaan ja minkälaista heimoa kansanosaan edustetaan. Kiitos puhelusta, ei siihen mitään. Tässä on uudessa kuosissa Nälkämaan laulu puhe Kainuusta. Kansakunnan kahvitunnilla siis puhutaan heimoeroista, onko ne tottakaan, niin tänne pääsee kohtaas puhelimella myöskin lähetykseen. Äryt ja surkeat suot. Meidän voi poltta on nää. Meidän on laulua lähtienpää. Meille myös kevätkin toi satoi. Rastas ja metso tälläkin soi. Taivalle hankala olkon vaan. for your love I call castles and send Nyt no kyllä kun pystyisin näyttämään, niin ihokarvat on nousseet käsivarvassa pystyyn. En näin kovaa tätä kuunnellut yhden kerran aikaisemmin, vaan tämän versio, joka on ihan tuore. Siis tätä tulkitsee tätä uutta metalliversiota Nälkämaan laususta. Tässä on Battle beast yhtyeestä laulajana Noora Louhimo äänessä. Ja sitten Antti Hyyrynen, hän on siis Taminan keulakuva sitten Periphery. Bändistä, tämä tuttu amerikkalainen Casey Sable, joka tuossa Mutta siis suomeksi laulaa tuossa ja siellä on todella kainuulainjousikku Jousikvartetto siellä taustalla ja voi vaikka mitä. Tämä on siis Kainuun, oliko tämä nyt niin, että Sotkamon kuntaa tässä mukana ja, ja tota, kainuulaisia, Suomussalmen kunta, Kainuun liitto, sitä mä hain mukana tässä ollut tämän teossa ja videon teossa. Tämmöinen versio on syntynyt. Kainuun kansa nyt varpaasi lyö. Ja sitten, tänne on tullut heti myöskin viestiä siitä, että miten sinä voit ja kehtaa sanoa hämäläisiä junteiksi. No mutta eikö se ole se yleisen käsitys siis tämä, että ja minä en sitä sanaa ensin tietenkään varovaisena ihmisen sanonut, vaan sehän tuli tuolta puhelinlinnoja pitkin niin, että totani, jos ajatellaan, että hämäläinen on jurohidas vanhoillinen, niin eikö se nykykielellä... Olen nimenomaan se juntti silloin tämä. Osallistun lähetykseen. Soita 02 03 Tämä olento. päijät minäkin olen, mutta saamme varmaan siinä mielessä jotain tästä lausua. Mutta en mä tiedä, onko päijät Erikse erikseen olemassakaan vai onko päijät kihämäläisiä vaan? vaan. Niin, nämä on tämmöisiä rajanvetoja ja tulkintakysymyksiä. Kuka soittelee siellä? Kuka soittelee? Joo, se soota... Olenko minä nyt puhelimessa? Sinä olet puhelimessa ja suorassa lähetyksessä, ja kannattaa vähän ruuvata sitä radiovastaanotinta pienemmälle, niin se ei no, sillä tavalla se, kierrä. Ja... Se, se tuli kiinni jo. Tuossa kun yhdessä toisen viikolla, tai kun, koska se oli, kun sitä juteltiin, että minkälaiset ihmiset on, mitä he tekevät, tai niin. tekevät ja kaikenlaisia. Mutta mä olen nyt sellainen... Ihmeellinen äijä, joka täällä on, o, o, olen ollut koko elämän ajan nyt. 8, 8, 8 tuli täältä pari viikkoa sitten ja, ja tuota, mulla on ollut näitä yhdistyksiä ja, ja kaikenlaisia on ollut puolueita ja kaikenlaisia tässä, tässä elämän aikana mukana. Niitä on ollut, ollut niinku sellainen... 20 ja 30 siis yhdistystä. Kaksi vuotta kerrallaan ollut yhtä aikaa mukana ja, ja niitä on vieläkin. Nyt on 13, ei 15 yhdistystä ja, ja on näitä... Tauluja, mitä täällä tää on, niin kuin niin niitä on 15 kappaletta on nyt no siis, onneksi olkoon näistä kaikista saavutuksista ja myöskin korkean iänkin myötä ja synttäreistä, mutta että, onko mistä päin Suomea, sinä oletko olevasi savolainen, kainuulainen, karjalainen? Ei, kun mä olen uusimaalainen, Kato syntynyt Syntyissä Karjelohjalla on elänyt 16 vuotta ja, ja muuttanut tänne Helsinkiin ja, ja, ja täällä on näitä yhdistyksiä ja liikkeitä ja ja, ja sitten meillä oli, oli tuota vanha Kansakouluun niin jälkiistunto, sitäkin oli 20 vuotta suunnilleen olemassa. Se oli ollut kerran vuodessa, kun ja, ja juteltiin sitten yhdessä, mutta... Nyt on käynyt niin viime vuonna jo, jo että oli näitä, jotka eivät ole enää täällä maailmassa, vaan ne on tuolla ylhäällä. Niin, ne on kaikki, niin piti lopettaa se, se homma ja, ja nyt on, tuota ei ollut 2 kaksi tai kolme enää elossa ja ja, ja, ja tuota, nyt siinä on vuoden sisälläkin, olisi niitä kaksi nyt kun on kuollut vielä, että tu, tuota, Joo, <ja>. tässä ei ole kuin kaksi tai kolme nyt enää. Minkälainen se on se uusmaalainen henkilö? Uus Mitä ne on ne uusmaalaisen tunnusmerkit? Mä en tiedä nyt mikä se on. Mä olen niin. nyt Karjelo. kotosi siellä, missä näitä presidenttentteihin on ollut missä kolme kappaletta ja mitä ne. Ja, ja, mitään, ja, ja tuota, Halonenkin on, on tällä hetkellä siellä. Sielläkin kirkon ja, ja siitä oli ja kaikki, ketä niin niitä oli siellä sitten. Joo, sitä voi olla vaikea määritellä sitä uusmaalaista, kun eikö se nyt ole semmoinen sulatusuuni, että on vähän niin kuin joka maakunnasta sinne muuttanut porukkaa vuosisatojen kuluessa, että siellä on vähän joka puolelta Suomea joka heimosta löytyy uusmaalaisia. Joo, joo, kyllä niin, niin on ja... Tuota, naapurikunnasta oli, oli tuota, tää, tää, kun näitä karjalaisia juttuja, eli Lönnrut ja kaikki kun oli siellä, niin, niin tuota, lähti, tai siihen kävi Turussa, tai oliko se missä se kävi niin, niin kuin koulua ja kaikenlaista juttuja silloin sieltä. Tekeni se oli Turku lähinnä sitten, kun se kävellen tuli sieltä Turusta Karjalohjalle sammattiin. Ja, ja tuota, noissa, niin siinä oli aikamoista, kun ei silloin ollut autossa eikä mitään sellaisia muuta kuin kun ainoastaan hevoskyyttiä oli sitten. Eikä ollut puhelinta eikä radioa, että olisi voinut tällä tavalla ottaa näitä tunnusmerkkejä ylös, että onhan tämäkin vähän lönruutilainen yritys tätä ohjelmaa tehdä, kun tänne voi soitella nyt sitten kaikkien Joo. heimojen edustajat. Äi, äi, noin, ja ja, ja tota, minunkin äiti... No nyt kylläpä. Nyt no, kuuluu taas. Vähän pätkii kuule sun puhelinlinja, mutta ei se mitään Aha. haittaa. Tämä oli oikein hyvä juttu tuo kyllä. Kiitos sulle tosi paljon puhelusta, kun tämä oli kyllä todella mielenkiintoista ja saatiin uusmaalaista ääntä. Jos sitä voikaan määritellä mitenkään. Kyllä kai se nyt jollain tavalla voi määritellä. Kansakunnan kahvitunti ja Samuli Aaltonen. Oi, oi nyt tulee WhatsAppiin tota niin, erittäinkin jo... Sanotaan nyt, että ei tämä katkeraa eikä veristä ole tämä viestintä, mutta tiukkaa kannanottoa. On niin hämäläisyyden puolesta. Täällä puolustetaan hämäläisyyttä. Että en minä nyt tiedä, onko tuo nyt niin tarpeen. Sehän on semmoinenkin juttu, että minkä he ensin kieltävät ja sitä rataa. Mutta kuka soittaa siellä? Pauli soittaa täältä Kuopiosta. Terve. Terve. Pauli. Onko pesun kestävä Savolainen nyt puhelimessa? Kyllä minä uskon, että minä olen... Että niin kuin minä olen huomannut sen sa savolaisista, että aika rauhallisia on, että en ole hyvin ra raivoa ja en ole kyllä nähnyt, että tuntenut ja nähnyt. Niinikö? Onko se sen... Niin, niin. Ihan muutamia poikkeustapauksia. No aina löytyy poikkeustapauksia, mutta onko siinä perää? Sano nyt kuopiolaisena, että siinä semmoisessa iänikuisessa käsityksessä, että kova hinku on piellysmieheksi aina savolaisella. En osaa siihen. Onko perää? Onko perä? Voi siinä olla jotain perää, kyllä. Mutta. Että olisi neuvomassa aina? Niin. Se olisi niin se juttu. Mä tiedätkö, löysin Tiitus Ilmari Kivinen, varmaan sata vuotta sitten kirjoittanut pakinoitsija tällä tavalla. Et, et, et, et, tunnettu kysymys on aina saavalaiselta, että olisiko tiellä mitään semmoisia ikään kuin pielysmiehen paikkoja? <tos> <tos> en tiedä, onko se totta. Kyllä mä jotenkin pelkäsin, kun tekivät siellä teidän torilla silloin vuosia vuosia sitten sinne torin alle sitä pysäköintihallia. Ja siellä Joo. kun uudestaan kivettiin sitä toria, niin kyllä oli neuvojia, kun kivimiehet asetteli niitä kiviä takaisin. Pelkäsin mm. näiden neuvojien hengen on. puolesta. Joo, voi muuten savolla, siis se nyt kun tarkemmin, mutta että ol, voi olla, että ne on vähän semmoisia neuvoja ja puuttuvat vähän joka asia. Tuo on niin hyvä tuo sinun, että voi olla ja voi olla olemattakin. Ja. Joo. Kyllä mä sitä kun ajattelin, kun niillä kivimiehillä oli kuitenkin ne vasaratkin kädessä, niin pelkäsin todella neuvojien hengen puolesta siellä. Joo. Hei, mutta kyllä on Kuopio hieno kaupunki ja savolaiset on. on hienoa porukkaa kyllä. On, Kuopio ja Savo on kyllä hyvä että en kyllä lähtis minne, kyllä tulisi tuttuun kauppaan ja lenkki on ikävä. Että minä varmaan eksyisin jo kauppaan, jos lähtisin Kuopiosta muualle. Kyllä, ei tulisi kyllä mitään, se on ihan sokki mulle varmaan. Pysy siellä vaan ja eikö ole hieno Pysyvän juttu, et... Ni... ole hienoa, että meitä on niin monenlaisia tässä maassa. On tosi, niin. on hieno asia. Kun sata kilometriä ajat yhteen suuntaan, niin jo muuttuu meininki. Kyllä, niin on ja. näin on. Kuule, kiitos kun soitit ja ei mitään muuta kuin soittelehan aina välillä tänne kansakunnan kahvitunnille. Kyllä soittele ja kiitos Samuli mukavasta ohjelmasta, radio-ohjelmasta sinulle. Hei, kiitos Savoin sulle kiitos. myös. Yhteistä valvaa tehdä. Kiitoksia. Näin tehdään. Jatkossa joskus soitan. Kiitos. Hyvä Hei -hei. juttu. Voi voi.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 Yle Radio Suomi. Sehän on varmaa, että hyvinhän meillä lopulta käy. Jos ei ole käynyt, niin ei olla vielä lopussa. Lahteen tuli paljon evakkoja Karjalasta, sanotaan täällä WhatsApp-viestissä, joten puhekieleen tuli varmasti vaikutteita, niin esimerkiksi tämä sana "lahest". Olemme kaksi Karjalan evakkojen jälkeläistä, toinen syntyjää Tyrvännöstä ja toinen Tuusulasta. No niin. Karjalaisuus näkyy meissä iloisuutena ja vilkkautena sekä puhelijäisuutena. Ihanaa kesää kaikille. No sinne myöskin. Täällä on myös yksi evakon jälkeläinen ainakin puolittainen. Ja tota, niinhän me ollaan oikeastaan täällä iso osa päijätämmeissä. Ja myös Kanta-Hämeen puolella todella paljon on tullut silloin kahdessa eri erässä niin tunnettu asia. Ja se lähesti, joo, se, siinä on kyllä, toisaalta siitä puuttuu se, D, jos ajatellaan Lahdesta-sanaa, ja se saattaa olla sitä Hollolaa sitten. Koska sehän on ollut vaikea tunnistaa, kuten sitten tuolla niin kuin Pirkanmaan puolella Hämeessä myöskin re on hyvin vaikea tunnistaa. Poperaakin on vaikea, jos re. Tämä menee kantahämeen piikkiin, tämä. Hämessä ja siksi kai Mun vereni nyt ihan omat sain Mulla menee hitaasti, mulla menee hitaasti Mutta aina vaarman päälle Useat ne menee sankeet kiireesti Harvemmat ne tahto ottaa kiisisti ne vetävät ressipillere, reitä sekä viinaa. Muin se elintason kilpailu, niitä kovin viinaa Mutta Tanssin hakenut ennen, eikä tarkkaan harkinnut mä. kappale, kappaleella. Oltava mulla menee hitaasti, joka on julkaistu niihin aikoihin, tietysti kun oli Pelle miljoonanne. Mulla menee lujaa, eli tämä on tietysti hämäläinen vastite tähän, tähän sitten asiaan. Joo, täällä on Sämpy laittaa viestiä, että Riihimäeltä aurinkoista päivää, sitä samaa. Tämä porukka ei identifioidu oikein mihinkään ryhmään, varmaankin. Kanta Hämäläisiin, johon kuitenkin kuulutaan. Joo, mä uskon kyllä, että on olemassa nämä, mitä mä käytin esimerkkinä, Hyvinkää Kerava Kouvola taisi olla, mutta onhan se nyt sitä kymenlaaksoa sitten. Sori, mä en kyllä, mulla ei ole tähän oikeastaan mitään muuta pohjaa tähän lähetykseen, kun toi heimoerot esiin ja härnäämään. Se kirja tuli selattua tuo Ilkka Malmbergin ja Tapio Vanha talon. Onhan sekin jo var siis 40 vuotta vanha teos, mutta kyllä se on varsinainen Lähdette, jos onkin, että siitä oikeastaan intouduin. Että ei, kun monta kertaa vilahtanut nämä tämmöiset heimo-ominaisuudet näissä kansakunnan kahvituntilähetyksissä, niin pakkohan tästä on tehnyt tämmöinen oma ohjelmansa, varsitenkin kun Etelä-Pohjanmaalla tuossa pari päivää vietin Seinäjoella. Terveisiä myöskin Seinäjoelle ja kaikille muille, niin Seinäjoelta terveisiä. Jos ei ole semmoista historiaa tämmöisessä heimomielessä, niin sitten meitä on, jotka. Jotenkin kannetaan. kannamme sitä fiilistä, että ei ole oikein niin mistään, mistään kotosin. Pokun viesti on, että minä olen minä. En osaa itseäni oikein muutenkaan määritellä tai identifioitua johonkin alueelliseen porukkaan. Niin helposti näin on. No sitten Katin viesti menee näin. Hämeessä Nokialla syntyneenä sanon, kuten Tapio Rautavaarakin, että olen syntynyt Nokialla, mutta silti kunniallisista vanhemmista. Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radio-ohjelma. Tiedoksi vaan, että kyllä sitä huumoria viljellään muuallakin kuin siellä Savossa. Kuka siellä soittelee täällä Kansakunnan kahvitunti? Täällä on Masa, oleks mä lähetyksessä? Olet, Masa, olet suorassa lähetyksessä. Joo, tota jo. näistä heimoista. Itse asun Espoossa, olen Hämeessä syntynyt, mutta on vahvasti karjalaista verta isän kautta, niin kuin mun vaimollakin. Niin semmoisen olen aina huomannut, että kun kulkee tuolta vaikka Aavenan maalta kohden ja. ja katselee ihmisten pihoja, niin näkee ja. semmoisen mentaliteettieron. Aavenan maalla ja Länsi-Suomessa jokainen pieni kiviki paikallaan polun vieressä ja mennään itäänpäin niin alkaa ove tavaraa ja roinaa pihoilla. Ja en tiedä. Ja. Oletko itse huomannut? Joo, sitä? joo, toi on aivan toden havainto, hyvä, kun tämän kerroit. Eikö ole? No, mistä se johtuu? Mikähän tämä nyt on oikein? Tämä, no mä, mulla on, on tämmöinen, mä itse kehittänyt tämmöisen selityksen karjalaiseen mentaliteettiin, että karjalainen jättää kaiken tavaran aina sinne, missä sitä todennäköisesti seuraavan kerran tarvitaan. Se on käytännöllinen. <laughs> niin. Eli sitä kun katsoo vaikka meidän kotona vaimon kanssa, niin, niin tuota, siellä on... Kaikki just levällään siellä, missä sitä on käytetty, ja koska sillä sitä todennäköisesti seuraavan kerrankin tarvitaan, että tämä on tämä pointti. Hei, tuo on kyllä todella hyvä analyysi, mutta hän kaikki arvokkaan näköinen tämän just tämän yleisen käsityksen mukaan, niin pidetään esillä, koska sitä vaurautta. pidetään, joo, joo, joo. että jos, jos on oikein komia auto, niin se ei kyllä tallissa ole. Hei. Joo, mutta työ, työkalut on paikallaan varmaan. Ja, kyllä. kyllä, kyllä. Mutta ei missään muualla rakenneta toista kerrosta isoon omakotitaloon ja pidetä sitä tyhjänä. Se Joo, hyvin, hyvin. Mutta se on myöskin tämmöinen suomalainen, Okei, poikkeaa vähän suomalaista arvosta, mutta mennään jo vaikka tuonne etänaapuri estiin, niin siellähän halutaan näyttää, Just näin. näyttää rikkautta ja vaurautta. Se ei ole yleensä ihan tyypillistä suomalaiselle. Totta muuten, joo. Sitä, sitä tota, näyttää, vaan enemminkin olla vaatimattomia. Ja toki roja löytyy siinä, mutta siinä on osaa sanoa heimoeroa. Ei, ei mutta tämä siis näin kuinka pikkutarkasti, ja tämä kun itää kohti lähdetään, niin asialta alkaa muuta. Onpa hieno, toi on hyvä havainto, kyllä kans. Joo, Joo, oikein oli mun juttu, ei muuta. Oikein Hyvää hyvä. jatkoa. rauhallisesti, voi voi. Mä otan tuosta saman tien seuraavan puhelun täällä. Jonkun verran varmaan odoteltukin jo linjoilla. Kuka soittaa siellä? Terve. Terve, terve. Mistä päin? Anteeksi. Ensimmäinen kysymys, että mistä päin Suomea soittelet? No, okay. Oletko ihan se alkanen stadilainen? Olen, mutta se, että mun äiti on valtusta kaksi kertaa alle, kun pommit niskassa. Joo. 40-luvulla sieltä. Jos isä on. Tota, tuota, no, no, no mun äiti ja isä tapas siellä ja tuli junan kanssa tänne. Mutta se, että lainausmeri joku voi sanoa, että mä olen stadilainen, mä en ole stadilainen. Okay. Mä olen tota, enemmänkin, mä olen Pihla Järmekeläinen, eilenkin oli just meidän luokan riemu ylioppilastapaaminen. Ja siellä okay. siinä porukassa on yksi stadilainen, joka on muuttanut tuonne. Tampereelle. Joo, joo. Et, et, et, se on jännä, kun me silloin pieninä muutettiin, kun uski sinne niin siitä meille se identiteetti. Ja siellä oli kaiken ihmisiä, kaiken näköisiä taustoja vanhemmilla. Niin silloin oppi siihen, että et, et, se on ihan sama mistä, minkälaista, mikä tausta ja tämmöinen, niin ne on niitä... Hyviä tai tuttuja kavereita. Siinä niin oppii luottaa porukkaa ja tämmöistä. Joo, se on, se. Joo on, kyllä, on kyllä pakko sanoa, että taas, että nyt on se semmoinen samastuminen tässä, kun mulla on, toi, mä oon asunut kanssa siellä Helsingissä suurimman osan varmaan aikuisiästä, niin vieläkin, jos vuosia sillä tavalla lasketa, Eikä musta mikään stadilainen tullut, tullut koskaan, mutta identifioidun, jos toi nyt on se sadat, täällä paljon näissä viesteissä, niin, niin just siihen, niihin kulmiin, missä, missä asuin, niin aika nopeasti kuitenkin. Ja siellä oli todellakin ympäri Suomea tullutta porukkaa. Joo, tämä on sellainen suotosuuni. Äsken puhuttiin no. Riihimäistä ja niin onhan niitä junan myötä Helsingistä Riihimälle lähteneitä. Niin on. Ja on varmaan Turusta ja muueltakin. Niin kuin, että Helsingin asukkaat on levittää nyt tähän lähiympäristöön aika hyvin. Joo, kyllä se noin Ja Ja on ovat tietysti lähteneet kalliita asuntoja pakkoja ja tehneet kilinkummin asunnon ostaa toista Joo, niin Joo. mutta sitten sit on kyllä sellainen mahdollinen kysymys myös, kun tämä on sekoittunut tällä tavalla, että onko olemassa enää niitä vanhan ajan oikeita karjalaisia, savolaisia tai hämäläisiä, niin oikeastaan enää missään. No, kyllähän niistä puheista sen kuulee. No, niin... Varsinkin vanhempi, muu, sukupolvi. vanhemmista sukupolvista. Vanhemmista, niin. Oli Kuopiossa töissä ja tykkään edelleenkin Kuopiosta. Joo. Niin tota, Se, kun vanhemmat on sieltä Savosta, niin se, että silloin se murre jäi pintaan ja kun mä tulin Helsinkiin takaisin opintoja, niin, niin, niin, niin kiusasin muita. Käytin Savoa ilmaisuja. Ja sitten Jälkikäteen on sanottu että niin, et sinulla ollut Savosta. En mä ollut, kun mä olin vaan siellä on... aikaan, Et ikinä usko, kuinka tämä, siis kun tämä on tämmöinen itkumuuri ja kohtauspaalu tämä lähetys, mutta tässä on jotain tämmöistä synkronisaatiota, kun mähän muutaman kaverin kanssa me tehtiin tota samaa siellä stadisasuessa. Kun osa esimerkiksi savolaisista alkoi omaksua sitä Stadinslangia, niin me puhuttiin kaikkia murteita aivan tahallamme vastavetona no. tälle ilmiölle. Mutta se on tuo suomen kielen rikkaus ja Suomen, tota, tota, mitä kansan pitää muistissa. Ei niistä kannattaista murteista luopua. Näin on. Ne kertoo ansiilta omalla tavallaan ja välillä yllättävät kuulijat, kun ei tajuu mitä, mitä ne puhuu. Tuossa Esimerkiksi... on viisautta. Ja siksi mä tässä olen huolissani siitä, että onko nämä katoamassa... Ja onko noin enää noita heimoeroja tuossa nuoremmassa polvessa ollenkaan, kun todella paljon muutetaan muualle ja kadotetaan? Niin Nuoria kun Espoon kaupungilla töissä pitkään. Sitten ne tuli näitä junantuomia Savostakin, insinöörejä ja muita tuli sinne töihin. Kyllä, niin siinä kielessä se paikallisuus kuuluu vielä. Se oli kiva kuunnella. Se on hyvä juttu. Se siitä, että raumalaiset no. on raumalaisia on ja uuskaupunkilaisia. Ja karilaiset on sellaisia, että jos aletaan puhua näistä, niin ne oikein heittäytyy ja tekeytyy sellaisiksi nimenomaan karjalaisiksi. Niin. No se on, se, siinä on se oma pitkä historia ja on sitä porukkaa Joo. vieläkin karjalaisista. Kyllä siellä on se Kyllä. oma kieli. No on ollut Tohmajervellä 89-alokettiin ja sitten 2015 käyminen siellä. Niin kyllä tota, sen vielä siellä kuulin. Joo. Lapset kuulivat sitä ja mitä ne oppinut ja niitä, mutta toivon vaan, että ne ei häpeä sitä. niin. On ikkaus, se on hikkaus, se on Onpa hyvä, kun sanoit tuon kuulle myöskin. Kiitos, kun soitit. Mm. Kiitoksia. Moikka. voi voi. Lauantaa jatkoa. Ja kohta tänne pääsee puhelimella taas. Meillähän on siis vielä tuossa kello 11 uutistenkin jälkeen, niin tunti hyvää aikaa näitä näitä penkoa. Mä tässä nämä pari viestiä otan ennen kuin vanhenevat. Nämä on tullut jo kuitenkin tuossa puoli sitten tälle WhatsAppiin. Ensinnäkin Riston viesti, että en oikein ymmärrä, miksi tämmöisiä stereotypioita täytyy erikseen korostaa. Vähän väliä kuulee naljailua milloin mistäkin piirteistä. Jokaisella maakunnalla on omat erityispiirteet, niin kuin pitääkin, kaikkia tarvitaan. Tuskinpa toiselle paikkakunnalle muuttavalla muuttuu paikallisen kulttuurin edustajaksi. Päivänjatkoja Savosta. Terveisin Rist. Jaa, no mä kysyin. Niin että kiitos vastauksesta, että voiko se tarttua? Voiko olla niin, että se identiteetti imeytyy ihmiseen, jos muuttaa jollakin paikkakunnalle, kun kyllä mulla on vähän se kokemus, että kyllä se saattaa ainakin se puheenparsi, murre jopa saattaa tarttua. Ja sitten, erittäin tärkeä pointti tulee täällä pohjalaisuus. Niitä on viittä sorttia. On eteläpohjalaasta, keskipohjalaisuutta, pohjoispohjalaisuutta, Vaasan rannikkoseurun pohjalaisuutta ja sitten vielä ruottin kielen. Niin sanottuva rantaruottalaista pohjalaisuutta. Meikäläinen erustaa sitä puhtahinta pohjalaisuutta lukee tässä. Eli eteläpohjalaisuutta. Jaha, Jaakko tuo puu. Kyllä täällä on nämä vanhat kunnon sanonnat heti esillä. Jaruselski Ilmanjoelta. Jo, siis eteläpohjalaiset on nimenomaan tarkkoja siitä, että jos puhutaan pohjalaisuudesta ja vaikkapa seinäjoista, niin muistetaan sanoa nimenomaan tämä eteläpohjalaisuus. Ymmärtäähän sen, mikä teillä päin on tarkkaa. Soitellaan tässä näin, meillä on aikaa tonne puolen päivään asti on kahvitunnilla. Saa pettää, tiedäthän, mä koitin ottaa opikseen, jos riittää uusi. Jos Esso Redford eilen myöskin kesäkonsertissa Seinäjoella siellä Lakeuden puistossa. Siellä muuten oli myöskin kolmas nainen ja Eini ja kyllä niin kuin kuvistakin näkee tuolta Yle Areenasta löytyy noita Radio Suomen kesäkonserttikuvia ja, ja koko myöskin ohjelmisto ja esitykset. Sieltä löytyy, tota, kuinka on löytynyt uutta nuorempaakin yleisöä. Siis me keski-ikäiset nämä kaikki mainitut, niin muistamme oikein hyvin olla. Kasvettukin niiden ja heidän tahdissa, mutta niin se vaan menee, että sieltä uutta yleisöä löytyy. Kun on vahvaa osaamista, niin ei siinä mitään. Mutta kansakunnan kahvitunnilla siis nimenomaan niin heimoeroista puhetta tänään. Täällä on nyt Savossa kasvanut karjalainen nimimerkki kirjoittaa, onko heimoilla eroa ihan varmasti. Itäsuomalaiset eivät kehu, eivätkä tyrkytä itseään. Pohjalaiset ovat itse varmoja, eivätkä kainostele. Näkee siitäkin, että tässä väitetään, että Yle tekee isot ohjelmansa aina Pohjanmaalta. Se ei ole kotomaamme koko kuva, Tää samosta laittaa. Niin on tänä kesänä nyt ja eilen, niin todella tehtiin eilen ja tänään Yle X siellä konsertti ja hulinat jatkuu Seinäjoella. Mutta kyllähän nyt Hämeessä oli vastaavanlaiset hulinat sitten viime kesänä, että en kyllä osta tuota, mutta tietenkin jos nyt juuri tästä hetkestä puhutaan, niin saattaa syntyä toivon kuva. Joo. Leksa Turusta alun perin stadista kirjoittaa, että elämäni on opettanut, että ei ole väliä mistä olet, vaan minkälainen olet, jos olet kiva, niin olet kiva. Jos olet P, niin tosiaan olet P. Totta kai, eihän tämä ole sellainen kilpailu, että laitettaisiin jokin arvojärjestykseen, vaan etsitään niitä erityisiä piirteitä. Ja niin kuin olet huomannut, niin juttua riittää. Täällä on puhelinlinjat koko ajan varattuna. Yritän tässä saada mahdollisen monta myöskin näistä WhatsApp-viesteistä mukaan lähetykseen ja tietysti mahdollisen monta puhelua. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvitunti? No, täältä Hämeestä. Oikein hyvää aamupäivää. No hyvää aamupäivää. Ja Hämeestä soitetaan. No kyllä, soitetaan. onko mä suorassa lähetyksessä? Sinä oot suorassa lähetyksessä, kyllä. Okay. Tota, mä ottaisin tämmöisen asian esille, kun on 1912 ja 1800-luvulla otettu oikeita sukunimiä, kun on tarvittu suomalaisia, suomalaisia Joo. sukunimiä, Joo. niin mä oon yksi niistä. Okei. Okay. Niin, Joo, siis mun isä on ruotsista, suku on ruotsista, ja, ja, Ruots, ja nyt kannan ruotsalaista sukunimme. Entäs hyvät kuulijat ja toimittajat? Mm. Niistä meidän hyvää... Hoitohenkilökunta etsii geeniterimät ja geenisairaukset. Jos määrätty instanssi on pääsyn määräämään, että olette sitä ja te olette tätä. Niin, vaikea sanoa, mutta onko niin, että olet vaihtanut sen alkuperäisen sukunimen itsellesi takaisin? Joo. Ja, ja se on auttanut aika paljon ja auttaa edelleenkin ymmärtämään myös itseäni. Min, minkä takia, kun minua joudun vaikeuksiin ja teissä minua ahdistetaan niin sanotusti, niin minkä takia mun oikea luonne ja persona nousee silloin esille. Mä ymmärrän tämän paljon paremmin ja sairauksien kohdalla mä en todellakaan lannistu, niin. kun vaan taistelen. Kyllä meillä muillakin vaikeuksien edessä nousee todellinen luonne esiin. Niin, mutta mä ymmärrän sen, että äiti, minä sanon, että se on Savosta. Joo. Oli. Ja isäni, isäni on syntynyt niin Suomessa, mutta isän suku on Ruotsista. Ja mä ymmärrän tämän taistelijaluonteen ja antamattomuuden, jota nyt vanhemmalla iällä on todellakin tarvinnut. Mä olin sukututkimuksessa tuossa maakuntaarkistossa määrättyjä vuosia sitten. Ja luennoitsijat, kuuluuko? Joo, kyllä hyvin kuuluu. Joo, tuli Tampereelta. Ja kotona mä en ymmärtänyt, että kun koulussa oli pokdanoffeja, longeja, gynthereitä ja mitä kaikkia. Me oltiin samanlaisia pahakurisia kakaroita siellä. Nii. Niin. Nii. Eh, mutta oota varjelle, kun mä tulin kotia niin äiti syötti mulle sekeria, hurria, isäsukkuu, sinä olet tullut. Ja mä en ymmärtänyt tämän taivaallista siitä, kun koulussa me oltiin ihan samanlaisia pahakurisia kakaroita. Niin longit kyntserit kuin pokdanovitkin. Mä, mä heitän kysymyksen... Mistä meidän hyvä hoitohenkilökunta etsii geenit? Jos me hakee niitä geenejä, mitä sukunimme minäkin kannoin hirveän kauan. Tuo on kyllä hyvä kysymys oikeasti. Saakille, kun mä en saa mun käsialasta mitä selvä, ja sitten ikänäkön, niin ne lasit vähän väärää kokoa. kun on vieraina juuri uuden Pienten Koirien kaupungin osa-albumin julkaisut Jiri Nikkinen. Tässä käynytkö silleen mitään uutta kyllä mun mielestä, ollut, eikä nyt aina tarvikkaa olla. Ihana, mulle pölähtää, kylmikset menee. Sekä vuoden 2007 tangokuningatar Kuningatar lauleja Jenna Pookeväri. Siinä oli ihana imu koko ajan, ja se laulai mun mielestä sillä omalla Rytmisellä laulu tavallaan kellukivasti sen taustan päällä. levy Suomessa ja Yle Areenassa lauantaina kello 13 jälkeen. Tätä siis tos yhden jälkeen iltapäivässä. Kyllähän monet sukututkimukset on tietysti loppunut myös siihen, kun oikein isoja rosvoja alkanut löytyä. Ja... Kaukaa nousta esiin. Kohta uutiset sitten jatkuu kansakunnan kahvitunti heimoeroista. Keski viiva kaartuu, loisteessa kukat on. Jalat ulos tuuleen, ikkunasta punaisen rukaton. Mm -hmm. Luudet kotiin jäivät, turhat tavoitella. maisemat kun aukee, stressi aukee ilma on rakee. Kidan on katveessa. ikatessaan. Piparmakkelit huulilla, pääsäry tiikeri tankissaan. Ei näytä uutista, sokerverit uutista. Älinä nyt vaihtuu, vaan Saimaa matkalla, tutkalla. Siinä uutta musiikkia Saimaa yhtyöltä. Siinä mennään ympäri Suomeen, niin kuin mennään kansakunnan kahvitunnilla taas kohta. Nyt on kello 11, kuullaan uutiset. Sadat tuhannet koululaiset juhlivat kouluvuoden päättymistä. Opetushallituksen mukaan perusopetuksen päättää noin 63, luok 63 000 9. luokkalaista. Ylioppilaita valmistuu lähes 25 000. Tiedot ammatillisesta koulutuksesta kevään aikana valmistuvien määrästä täsmentymät heinäkuun alussa. Poliisi tekee viikonloppuna tehostettua katuja ja päihdevalvontaa. Eduskunnan parlamentaarinen työryhmä miettii edelleen Ylen rahoitusta ja tehtäviä. Työryhmä sai lisäaikaa kesäkuun loppuun. Ylen toimitusjohtaja Merja ylä kertoi Ylen ykkösaamussa odottavansa ratkaisua, jossa huomioidaan esimerkiksi Ylen merkitys luotettavana tiedon välittäjänä. Mä odotan, että tehdään sellainen ratkaisu, jossa nähdään, että Yleisradio on merkittävä kulttuuriinstituutio ja, ja valtavan tärkeä tässä, tässä ajassa luotettavana tiedonvälittäjänä ja se pitää kestää yli ajan. Se on juuri sitä huoltovarmuutta, jota tämmöinen huoltovarmuuskriittinen yhtiö, kuten Yleisradiokin on, niin tarvitsee. Tuossa vuosina 2015 ja 2018 niin indeksi jäädytettiin neljäksi vuodeksi samalle tasolle, ja se merkitsi täällä noin 50 miljoonan leikkauksia, joka tarkoitti yhden TV-kanavan lopettamista, isojen ohjelmien lopettamista, ja myös sitten luovuttiin isosta osasta kiinteistöjä, muun muassa iso paja, ja sitten noin 400 henkeä oli irtisanottiin siinä yhteydessä. Venäjä on iskenyt yön aikana Ukraanaan yli 50 ohjuksen ja droonin voimin. Asiasta kertoo Ukrainan ilmavoimat. Iskut kohdistuivat kriittisiin infrastruktuurikohteisiin ja voimalaitoksiin. Ukrainan ilmavoit sanoo ampuneensa alas 35 ohjusta ja yhtä lukunottamatta ottamatta kaikki droonit. Kaksi minuuttia yli 11 on kello, kun uutiset päättyy. Kansakunnan kahvitunti jatkuu tässä kohtaa liikennetiedotteella. Tiellä 22 Paltamossa, siellä on tapahtunut onnettomuus tässä ensi tiedotettiin 22 välillä Oulu-Kajaani-Paltamossa. Tarkempi paikka on tien risteyksen kohdalla on tapahtunut onnettomuus. Ei vielä tietoa, että kumpaan suuntaa tai miten haittaa. Liikennettä, mutta palaan asiaan. Heimoerot esiin ja härnäämään. Sehän oli se kirja, se, se Ilkka Malmbergin ja Tapio Vanhatalon kirja, jonka hengessä kansakunnan kahvitunti tässä ratsastaa tänään. <tos> Joo. Onko niitä heimoeroja olemassakaan ja mihin ne perustuu? Ennakkoluuloja, ennakkoluuloja sanotaan täällä Whatsappissa. No nehän on aina mielenkiintoisia siis. Yleensä se keskustelu näistä asioista kulkee semmoista rataa, että vaikka savolaisista jos todetaan, että nehän on kaikki sellaisia vääräleukoja ja kierrojakin ja humoristisia ja sitten... Joku muistaa ihan täysin erilais, vaatimattoman savolaisen ja sanoo, että on niissäkin kaikenlaista porukkaa. Ja sitten joku sanoo, että tässä sen näkee, että mistään heimoeroista ei voi edes puhua, kun kansa on niin sekottunutta. Ja sitä paitsi kaikki ihmiset on ihan yhtä hyviä joka puolella Suomea, eikä ketään kuulu edes leimata miksikään. Ja se siitä sitten. Mutta onneksi on vielä teitä rohkeita, jotka uskaltavat ottaa arkikokemukset avuksi ja yleistää. Tämä vuodikkaan tasa-arvoisuuden takaa, että kyllä oli Iisalmen torilla aivan eri meininki kuin Vaasassa. Ja oikeasti Seinäjuelta justiin tuossa myöhään illalla palattua, niin voin sanoa, että kyllä on etelä pohjalainenkin aivan toisenlainen otus kuin päijätämäläinen Jos sitä päijät on oikeastaan edes olemassa, että näitä voidaan kyllä mennen tulle myöskin kyseenalaistaan. Osallistun lähetykseen. Soita 0203 17600. Mutta enhän minä tiedä. Oletko sinä tyypillinen heimosi edustaja? Minkälainen se on? Kuka soittaa siellä? No Terttu täällä. Terve. Et... Olen tyypillinen satakuntalainen tyyni. Okei. Okay. Itsepäin vähän semmonen jäykkä. Okei. Okay. Eli Kaikkiin lain, mitä, mitä ei saisi olla. <tos> Sitäkö se on se satakuntalainen? No sitä, sitä ja tuolla noita. On, on sitä, kun ikää on tullut, niin koko ikään on, olen nähnyt sen, kun karjalaiset tuli siihen kylään, missä syntynyt olen, niin ei ollut mo montaakaan perhettä. Mutta se, missä nyt olen, niin... Täällä on keskellä kylää entinen voidusten kartano pilputtiin karjalaisille. Joo. Eli ne on tässä keskellä kyllä. Tämä on ollut semmoinen sulatusuuni. Että, Kyllähän se et, oli, että evakot asutettiin, niin meni uusiksi monenlaisen kylän meininki ja mentaliteetti siihen aikaan kyllä, kyllä siinä saa sanoa, että kyllä karjalaiset... Niin, Kyllä ne aikallaan kiristää tätä satakuntalaista. No niin, hämäläistäkin. Yksi, yksi toikkosta itsepäistä satakuntalaista. Oi, oi, toki sanoit, että kaikkea sitä, mitä ei saisi olla, niin viittaatko siinä 100 satakuntalaiseen oma, oma peräiseen huumoriin? No en mä tiedä. Eikö sinä luomaisen? Mä on tullut? Ehkä se on tullut tuolta no. vanhasta äh, peritty. Ehkä suvun perintöä. Niin, ehkä, se on. ehkä on, se on. On niin kuuluisan, kun oot, koska koskaan lukenut stolin tarinoita. No kyllä niitä oli pakkokin jossain vaiheessa ja, ja siellä oli yksi semmoinen hupansa ukko, mitä meikäläistäkin koulussa naurettiin suoraan sanoen. Eh, se oli vähän semmoinen osa sanoa aika nasevasti. Kyllähän sieltä niitä henkilöhahmoja löytyy ja sitten tietysti tuntemattomasta sotilaasta löytyy väinön Linnan karaktäärit, niin on koko lailla myös näitä heimoeroihin perustuvia. No se, se, on, on, se, on tämä, se on parhaimmillaan hyvä romaani, niin se on ihmiskuvausta. Niin, niin, kyllä, kyllä. Siihen perustuu esimerkiksi myös Sinuhe, ja kyllä. mitä minä pidän parhaimpana kirjana, mitä on ollut. Kyllä, tuo. kyllä, joo. Joo, joo ei mä, Kun mä mietin sitä vaan, että kun kyllä muu Suomi pitää porilaista ja turkulaistakin huumoria semmoisena aika omintakeisena ja erilaisena kuin missään muualla siihen törmää, niin monta kertaa lauseet tarkoittaa jotain muuta kuin mitä niissä sanotaan. Joo, joo ja kun kohtaavat satakuntalaisia, niin mieluummin menevät ohi, kun tulee kohtaamaan. No oh, niin, kyllä sieltä alkaa nyt löytyä tätä. Ei. Se niin, kaikkei... ei ole välttämättä hyvää tämä maine, jos se ei ole savolaisillakaan, mutta noi, et, mut on, on sitä savolaisuuttakin suvussa nähty. Veri, veri oli savolaisen kanssa naimisissa ja tuli aika hyvin tiedoksi, mikä sortti oli. Joo, joo. Ja eihän tota, mikään näistä heimoista niin kannat pelkästään hyvää mainetta, vaan näitähän aina irvaillaan sitten naapurissa. Meitä, meitä, on, meitä on niin monessa junaasettua. Näin on, näin on. Sitä, sitä ei voi mitään. Se vaan täytyy sietää. No nimenomaan. Ja kyllä meidän toimeen pitää tulla, vaikka kuin erilaisia oltaisiin. Ei tässä no, siitä kysekkä. No nimenomaan, niin, niin. Nimenomaan, joo. hyvä, kun saat, nyt saatiin satakuntalainen ääni mukaan tähän, niin kiitos kun soitit. No kiitos. Kiitoksia. Voi, no, voi, voi, voi. Ei tässä oikeastaan, puuttuuko meiltä mitään tuommoista varsinaista... Hei, mä oon nyt enää sitten tästä lähetyksestä. No, puuttuuhan meiltä. En mä alakaan luetella. Mennään eteenpäin vaan. Kuka soittaa siellä? Täällä on yksi vanha ukko, tämmöinen 91-vuotias ukko. Tervetuloa me, lähetykseen! Ter kukaan. Kiitos, kiitos. Tuota, minä tästä tuota radioa olen kuunnellut ja minä ihmettelen uutisissa esimerkiksi. Siinä sanotaan nämä. Peruskoulussa varmasti yliopistot, mutta on meitä ammattikoulussa valmistuneita ei mainita, niin kuin meiltä se yhtään mitään. Kyllä nyt on tänä vuonnakin on kyllä yleessä uutisoitu ihan tasapuolisesti. Minä niin tänä, tänä päivänä minun kun uutiset sanotaan että ammatillisesti valmistuneita vain peruskoulu ja yliokkila. Mutta ammatti ammattiin valmistuneita ei mainita Justiinsa käyti oikee etusivua myöten tuolla punaisella matolla eilen kun, eilen, kun valmistuttiin ammatteihin. kyllä se kyllä mä väitän vähän vastaan, mutta että hyvä kun sanoit tuonkin ääneen että niin no, minä, mm. tana, minä puhun tämä sitten voi olla. Voi olla, että tuommoinen vääristymä on päässyt todella tapahtumaan. Joo, sitä me ajattelen, että uutisten niin meitä ei minne, mitä Jos meitä ei jos meitä ammattiin valmistuneita, niin ei yliopila täällä rellistäisi, eikä herrat, herrat eläisi. Kukaan ei ole elänyt ammattiin ihmisen työtäkkiä? Nimenomaan. Kyllä mä Jäin uskon, on. että moni ja Suomen kansa on aina... Arvostanut ammattilaisia. Mehän ollaan no, niin suorastaan semmoinen niin ammattilaisten vetämä koko kansakunta. No me Ja mm. muuten tämä systeemi pyörii, että meillä ei ole työntekijöitä. Että et niin. istumalla ei leipä levenee, jos ei ole työntekijöitä. No sehän se on. Kyllä sinä oikeassa on. Tai ainakin vähintään ollaan samaa mieltä. Lähe, lähellä oikeata. On <laughs> no, niin. 91 vuotta elämä menua seurannut ja on pitänyt leipähankkia ja... Kyllä, aina ammatista hommasta saatu, jotakin siis Kyllä, Mutta, ja elämän kokemusta on, että sitä en no kyllä on elämän, mm. on elämän kokemusta, ja on saatu hyviä vastauksia niin kuin ennen työaikana. Työmaalla metsätöitä tehtiin nuoruudessa, jos oli huono takse, jos pomolta, niin pomo on sanonut, että savot on monen päistä, päistä auket, jos ei päästä tähän, niin tästä saa lähen. No niin. Ja palkkaa ei korotettu. Tämmöisiä tarjouksia on ollut. Eikö tuossa tuommoisissa käytännön ammateissa olisi oikein hyvä, että ne pomotkin olisi kasvanut vähän niin kuin sieltä sorvilta ja mettästä ja niistä käsitöistä siihen tehtävään? Tietäisivät, mitä siellä oikeasti tapahtuu? Totta kai, totta kai. Ja, Kyllähän se niin oli, se oli ennen kuin Mettätöössäkin, niin hän nousi ylös sieltä mettähommissa. Mutta se oli, kun alempaa nousi, niin sitä pirumpipommohan se tulisi. No niin, että se kosti kaiken kärsimänsä <tätä> sitten. Sillä meni päähän se, päähän se homma meni joo. Että tuota, se, se oli sitten oikein pitänyt taas tuunarinen oikein mennä. Olla, <tätä> Nyt Joo, joo. Jo jo. missä, missä päin Suomea olit, kehtaatko sanoa, niin Mettätöössä aikoinaan? Kehtävä. Minä sanoa, minä pyörin tuolla Posioon Putaselven Taivalkosken alueella ja Samukoskella Pohjois-Isolottaulioon. Minkälaista se väki siellä päin sitten tota oli siihen aikaan? No. Minkälaista no, porukkaa asu siellä Taivalkoskenkin suunnalla silloin? No siellä asui tämmöisiä mökkiläisiä, metsätöitä tehtiin ja hmm. maantöitä tehtiin ja uitettiin puita sitten kävivällä ja uittohommeja ja semmoisella hommia, siellä niin edätyydi. Mutta sittenhän se... On nykyään loppunut kokonaan, tuli nämä harvesterit ja mutkunneet, että enää niitä kametseja, sille ei ole. Ja sielläpä sitten ollut kaikki autioita ja kylät, että ei kukaan tule toimeksi. Nythän on taas sata, saha, sahateollisuus nousee Kainuussa kovaa vauhtia kohisten, ollut viime päivinä uutisia. Että jotain Joo, toivoakin onneksi on. On, mutta tuota se on kuitenkin se, tekee sen työntekijän, niin ei enää siellä, en tarvita justerinpää miehiä, niin no. ennen justerillä ja saattiin, ja kirvelä hakatti. Sitten tuli moottorisaat, ja siitä kun taas katua enemmän ja enemmän. Joo. Nyt on sitten nämä tämmöiset joissa yksi ukko tekee saamien työn, niin ei tarvita enää jätkiä saavutuksia. No se on todella muuttunut, eikä ole hevonen seurana enää myöskään. Ei ole enää hevostakaan, ennen oli vain hevos, jolla Autot vien, kaijaa autot, ne, kum, puut, puut, tällainen Se on niin paljon muuttunut se maailma, että sen takia maa, se, että alkaa autojutumaan, koska sillä ei, ei, ei ole mahdollista. On kyllä tosi hyvä, että tämäkin tuli esiin. Kuulet, siis ammattilaiset, työläiset kunniaan ollaan samaa mieltä. Kiitos. Niin se on. ollaan, joo. Mm. Kyllä, kyllä tuota, on joissakin paikassa parantunutkin jo se. Ja, mutta kyllä niitä vieläkin on varmaan semmoisia, jotka ei ole oikein minä sitä. Juuri se ei ole vähintään ylioppilassa, mutta vähintään ylioppilassa. Muuten, muuten se ei ole mitään virkaa kuin immeisillä. Ei sellaista. Ky en minä enää tuommoiseen hirveästi oikeastaan törvää. Että kyllä tässä ymmärretään, että työt tarvitsee tekijät. Se, se kyllä asia tosiasiassa. Kyllä varmaan on paljon tämä maailma on muuttunut ja parempaan suuntaan ollaan menossa. Siihen on vaan uskottavaa. Ei meillä ole vaihtoehtoja. Ei niin, ole. Niin. Ei ole. Toivottavasti loppumaan nämä sodat tuossa, että no, on, että se on Kyllä raavoilu. se on iso toive, kyllä se näin. Minä olen käynyt jo 300 matkan varrella, ja menee enää No niin justi. Nyt nuo sanat jää kuule mieleen. Monelle, oh. jotka kuuntelevat tätä lähetystä, niin kiitos kun soitit. Oli kiitos. tosi kiitos. hyvä puhelu. Kiitos. kiitos. Oikein hyvää laulantaita. Työn Kiitoksia paljon. Kiittiin. Moi. Moi. Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radio-ohjelma. Kyllä mä sanon, että tästä kyllä nyt on tullut erittäin hyvä tästä lähetyksestä just tänä lauantaina. Oho, helteinen tällainen niinku teemun tee mun päivä, mutta ensimmäinen kesäkuuta, kevätjuhla, päättäjäispäivä myöskin, monella alalla. Ja kesäpäivä. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvituntiin? No, no täällä Kalevi. Terve Kalevi. Se on kai kysyttävä ensimmäisenä, että mistä päin Suomea? No soitan esposta, mutta olen kotoisin alunperin Savosta. Selvä. Minkälainen on Savolainen? Savolainen, se on tyypillinen on asia, että savolaisilta hyvin voi olettaa muun paikkakuntalainen, ei saa suoraa vastausta, mutta Savolainen ei koskaan sano ei. Joo. Esimerkiksi jos kysytään, että tiedättekö missä on kaupungin talo torin kulmalla, niin Savolainen vastaa kyllä. Kyllä, mua en yeah. Näin se Mutta sitten tähän istuin aikanaan nuorena miehenä tässä, tässä tuolta Kuopion torin vierellä olevassa sokoksen kahvilassa tyttöystäväni kanssa. Katsoin, kun semmoinen savolaismies taapersi siihen lähelle. Hän katsoi tätä tyttöä pitkään, joka oli kaunis kylläkin. Ja, ja. ja koska hän oli jo selkeästi vanhempi, niin ne, minä en aina tullut yhtään mustasukkaiseksi, mutta sitten mies tuli siihen luokse ja sanoi minulle, ja kuulen nyt poika, nyt olet suannut Savon miss. Pääs kirkkaana ja tie heti 50 vuoden kontrahti. Onne kauppamiehi ja nämä samanlaiset. Ja hän erittäin kuuluvalla äänellä sanoi tämä ja jo jo. koko se osaa sitä kahvilasta rämähti nauramaan. No, kyllä, toi on. Huh, huh, huh. Ai ai. No, mutta se, missä se nyt menee siellä? Kymijoki Kokkola-linjaa pitkin, kun se menee siitä itään, niin on Savo, vaikka et mä niskään. Niin... Oisko... Ensi... Päkkinän saaren rauhan rajahan tehtiin tuhat... siis 1323. Se on yhä helppo muistaa. Katoa, se kulki muun muassa ja joilla. Tuota, se oli Novgorodin ja ruotsi suomen välinen tai ensimmäinen rauha. Joo. Ja, ja siinä mielessä merkittävä. Sitten myöhemmin on sanottu, että itäpuolelta itä tuli, tuli tuota, äh, tällaisia tuota, juuri, sanotaan ja, ja vastaavia. Juuri ja, ja tämän rauhan länsipuolelta heti Kupesi tulemaan sitten yrittäjiä. Kato, joo, tuommoinenkin rajalinja on olemassa. Toipa hyvä, toi, eihän mä tuommoista ole hahmottanut ollenkaan. Ja sitten se, se, onko se siinä Mäntyharjun, sinä kun tiedät, niin siinä Mäntyharjun kupeessa se yksi joki, jossa se nousee sillalla se Savon tulkki sitten ajoneuvoon. Mä en, en, en ole ihan varma, mutta sen Suomen joen tiedän, koska olen itse kotoisin Okei, okay. okay, joo. Ja, ja siellä on, siellä on se raja, rajamerkki ja se menee siinä joessa. Just, että... Paik paikallisesti jo. vielä tänä päivänäkin, muun muassa isäni kertoi tarinoita, miten, miten tuota... Niitä noukodorilaisia siinä joen toisella puolella oli yö, yö, yö, yön aikana käyty kiusaamassa lainausmerkeissä. Tämä on se nimenomaan Suonenjoesta on kuule kysymys. Siinä se on se tulkki nousee myöskin. Joo. Joo Kyllä, näin raja. on. Ja siellä on joku toinen näitä vanhoja rajalinjoja, menee sen etelä ja Karjalan kohdalla. Niin toi, mä rupesin tässä ulkomuistista hakemaan. Hyvä, kun tarken että oikein, se on Suonenjoella. Okei, okay. selvä. Ei, mutta siis nythän me saatiin hyvät kuvaukset tähän myöskin samalaisuuden ytimestä. Oli se kirkas tai pimeä, niin nyt on selvillä. Asia selvä. Loistava tarina. Kiitos paljon. No niin, mutta on hyvää hyvä, hyvä päivän jatkoa huomioon. Vaan keitos, keitos. Onko, niin sitten onko niin hyveikiin,. mutta... Ai, ai, ai. Lapista ei puuttu vielä mitään. Tämähän ei ole mitään lappilaista musiikkia. Vaan tämä on musiikkia. Red River Rock. Tämä on Lasse Liemolais. Suomeksi tietenkin. Tunturin juurella. Poro soi Katselen illoin, kevään enteet jo taivaalla nään. Muistan tyttöä tunturin silloin, hymyn muistan ja mietteisi jään. Kevät saapui yön päiväksi tehden, hänet juuivat. Tunturin näin, Lapin koivu sai pienoisen lehden, kevät luokseni toi ystäväin. Ilon tunsin mä rinnassa suuren, sinun kauneutes häikäisi mun, savun taas Siksi jättää saan suun Lauhan, ahma ilves ja pukkakin kain. Kesken iltamme kauniin ja lauhan, ase kourassa ja mun Ivalosta Inarista tulee henkilökohtaisia terveisiä, joista kiitän nöyrästi. Ne lävittää sydäntä. On tässä joku aika sitten siellä vierailu just vähän ennen tasavallan presidenttiä samoilla kulvilla ja jopa samalla sillalla, josta on saanut myöskin samalta reitiltä, kävelyreitiltä kuvia tänne. Ja kyllä, en sano nimiä, kun ei näihin ole laitettu, mutta tunnistan kyllä. Ja tämä liittyy siihen, kun täällä on parikin viestiä, missä sanotaan, että kyllähän sinäkin, Tunnut pokaat tietävän kuitenkin jotain näistä erilaisista seuduista, niin mä oon asunut monella paikkakunnalla. Sitten toinen juttu on siinä, että tätä työtä tehdessäni niin tämmöistä tuottelijan työtä, niin olen reissannut näillä kaikilla ylen näillä aluetoimituksilla tai toimituksissa tässä nyt jo pari vuoden. Ajan ja kyllä siinä aina ehtii sen verran vilkasta ympärille, että törmää ihmisiä, että saa sen päivityksen siitä, että mikäs se olikaan se kansan luonne täällä päin Suomea ja kyllä mä oon sitä mieltä, että nämä on nämä heimoidentiteetit, on todella olemassa, että kyllä on Vaasan torilla on ihan eri meininki kuin Isalamessa on se vaan ihan todella minusta se on näin, taikka sitten jos ajatellaan Hämettä tai ihan Pohjoista. Täällä onkin viesti Junan Tuoma, nimimerkki laittaa WhatsApp-viestiä. Mä oon sieltä lähest, sit mä muutin Tampereelle vuosiksi ja nyt mie, asun Rovadiemellä, niin se kieli vuotuu. Tuo mie on todella levinnyt kyllä myöskin uskomattomalla tavalla ympäri Suomea. Ihan yllättävillä paikkakunnilla törmää tähän mie muuten puheeseen. Joo. Sitä on aika juureton. Milloin sitä saa kutsua itseään lappilaiseksi tai vaikka tamperelaiseksi tai miksikä muuksi? Milloin sitten taas niin saa uudelta kotipaikkakunnalta semmoisia ansiomerkkejä, että voi kutsua itseään paikkakuntalaiseksi, vaikka ei paljas olekaan. olekaan? Niin tämä juuri on tämä yksi asia, ja me tällä tavalla, jotka ei olla mistään oikein kotosin, eli ollaan jostain sellaiselta paikkakunnalta, jolla ei ole sitä heimoihin perustuvaa identiteettiä niin vahvasti, niin niin meillähän tulee juuri tuo fiilis. Tai sitten, jos on niin, että on asunut ympäriinsä joka puolella. Mutta tämä nyt tästä ja avastaa tuosta puhelinlinjaa taas soitella tänne lähetykseen. Eli kansakunnan kahvitunti. Minä on siis Samuli Aaltonen, kun nyt noita niin tuossa rupesin laukoon, niin käsi ylös virheen merkiksi. Ja kansakunnan kahvitunti. Ja puhelinnumerohan meille on tässä tämä. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Onko näitä heimoeroja? Olemassakaan on päivän kysymys. Kuka soittaa siellä? Sinä oot suorassa lähetyksessä. Tämä on tämmöinen yllätysten radioohjelma, että kun soitat tänne ja alat kuulla tätä lähetystä sieltä puhelimesi kautta, niin sinä oot silloin suorassa lähetyksessä. Ilmoittaa. Terve. Onko? Terve. Onko mä lähetyksessä? Sinä oot suorassa lähetyksessä. Kuule, tuota sitä vaan tässä mietin, että, että aika paljon tämä sun ohjelma... Äh, niin kuin keskittyy Oulun alapuoleisiin niin juttui, mutta ollaan me täällä Lapinsakin porukkaa. Nimenomaan, hyvä kun soitit. Kyllä mä, Mut, en tiedä, piditkö äsken radio auki, niin puhuin kyllä pohjoisesta nyt ihan no joo, mutta en, en kuulu mulle tuo odotus oli päällä, mutta sitä vaan me niin. että onhan meillekin tullut herrejästä herre, herre, evakkoja vaikka mistä. Nimenomaan. Mistä tänne, niin kuin Kemiin ja Rovanemelle, mutta mekin ollaan tekin omanlainen. Yhteiskunta, että, että tuota, omat vanhemmat on, isä on Etelä-Pohjanmaalta kotoisin ja äiti on tästä Kemistä ihan piipu juuresta kotoisin, niin kyllähän meilläkin niin kuin identiteetti on tässä. Siis tässä. hyvin ja, vahva identiteetti on, Kemi no, Rovaniemi. Ja vielä kun ylemmäksi mennään, niin sieltä tulee saamelaiset, jotka myöskin no, totta, on, niin... No, Tosi Ma vahvoja identiteettejä. että mulla kun kuutelin tuota ohjelmaa tuossa aluksi, niin tuntui, että se keskittyy Etelä-Suomeen tämä, tämä niin kartoitus, että kyllähän meitä täälläkin on vaikka mistä ja mistä tulleita, että... Tuo on kyllä totta. totta. Kato, Etelästä lähdettiin ja ollaan kiivetty koko ajan ylemmäksi tätä karttaa. Hyvä niin, että pääsin lähetykseen, kun tekin alusin... Ihan <laughs> alu ilman... Hei, kerro... Haluaisin sanoa, että täälläkin ollaan Nimen. kuitenkin täällä. Mutta tässä on hyvä terasilla istua lämpiä 25 ja, ja, tota, ja, ja ei mitään hätää. Helle on saavut, saapunut Lappiin. Hei, kerro, kerro lyhyesti, että minkälai, minkälaisia lappelaista on? Nyt? Ja ootko sinä niin tämä heimosi tyypillinen edustaja? En mä usko sillä, että mun isä on tosiaan etelä kotoisin tuolta ja tuolta Alahärmästä ja on semmoinen niin viimeisen päivän desantti ihminen ja, ja tuota, äiti on sitten ihan täältä kemistä ja kotosin En mä sanoa, että hiljainen hissukka, mutta kuitenkin on semmoinen hyvinkin mukautuvainen ja muuta, että mä olen ehkä sitä väliltä, että... Et, yeah. tuota, Minussakin on niitä eteläpoholaisia etelä piirteitä kyllä ihan tosissaan, että, että silloin kun joku asia, asia pitää tehdä, niin se tehdään, niin siinä ei ole niin vaihtoehtoja. Että semmoinen jä jänttius ja, ja tuota, tämmöinen, tuota, miksi voisi sanoa, että tämmöinen tunnollisuus on niin minun, minun niin okay. semmoinen... semmoinen, semmoinen tuota, Ajattele, kun me osataan heti ja johtaa näihin tämmöisiin heimoeroihin nämä tietyt luonteenpiirteet, me jotenkin tiedetään tai ollaan tietävinämme, että mistä se tulee omissa juurissa. Ja se, niin kyllähän nämä olemassa on ne vaikuttaa meihin. Kerro vi vielä hei, nyt kun ollaan kerro tässä, kun sä, sä käytät tuota piipun juuressa tuota, termiä niin siellä kemissä, niin mistä se tulee, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että äiti on syntynyt ihan kemi Kemistä Veitsiloutoyhtiön piipun juuressa. Just vuonna 1936, 35 en muista nyt tarkkaan, mutta, mutta on niin sen, niin tavallaan tämmöisen teollisuusyhteisön edustaja ihan niin viimeisen, viimeisen päälle, että hänen isänsä on ollut tavallaan tuo hevosten hoitaja. Siis on, on ihan niin tällä tavalla lapsuudesta lähtien elänyt sitä, sitä tuota, teollisuusyhteisön elämää. Silloin, ennen kuin sitten tavallaan isän, isäni kanssa mennyt naimisesta 50-luvulla. Joo, toi on kans monen paikkakunnan ihan keskeinen asia, toi identiteetti, joka liittyy siihen työhön työpaikkaan, no tehtaaseen. Niin. Mutta se on niin sillä tavalla, että... Sekä isäni että äitini ovat olleet vetsitoto-oyyssä töissä aikanaan vuosikymmeniä ja itsekin on siellä kesätyöni. Ja, ja tuota, kesätyöni on pikkusen pitemmällekin ollut vetsitoto töissä silloin aikanaan ja, ja sitten tosiaan siirtynyt toiselle alalle. Mutta, mutta se on kuitenkin tuo työpaikkakin ollut silloin aikanaan sellainen, sellainen tavallaan perinnöllinen asia, että Kyllä. Siellä, missä, siellä, missä vanhemmat ovat olleet töissä, niin sinne on lapset nähtävästi. Ja, ja tuota, siellä on se, tai nämä ensimmäiset kesä, kesätyökokemukset hankittu. Kyllä, ei ole kemi ainoa paikkakunta, missä se ei on. Varma. tosi kesti, Joo, keskeistä se on. Ja sen takiahan tässä nyt todella toivotaan, sanotaan nyt, että kyynärspäitä myöten kädet ristissä, että pysyy teollisuus pystyssä tässäkin maassa. Totta kai, mutta se, se on kaikki jännä, että... Silloin aikanaan, kun tuota, menin kesätöitä koulupoikana hakemaan, niin Vetsilotois-yhtiössä, kun olin työhön ottokonttori, otto niin tuota, sinne, kun menin keväällä tuossa huhti-toukokuussa, ja, ja tuota, Sankalan seijalle sanoin, että mä haluan nyt tänä vuonna vain sinne töihin. Siellä saa itse valita, minne, minne töihin. Näin no kun ei ole ollut työ, niinpä just näin. Mutta ei jos enää semmoista, että se on niin enemmän varmaatyöhön potkuttaa siis tuosta erotamisosasta, erottamis mitä Yhteis mutta, niin, mutta ihan hyviä muistoja on, on, on niin kuin niiltä ajalta, että, että tuota saa niin joka kesä tavalla valita sen oman, oman tuota kesätyöpaikkansa, että et monen, monenlaisissa, monenlaisissa tehtävissä on sitten ollut.. Niin kesä, kesätyö, kesätyö Erittäin hyvä kuva siitä sellaisten menneiden aikojen perinteisestä tehdaspaikkakunnasta Suomessa oikeasti. Niin, onpa hyvä, ettei heti laitettu luuria kiinni. Tämä oli oikein no, hyvä. Hyvä, niin, mutta näin. Se oli, kato, se oli vähän tämmöinen niin patriottisysteemi, että Vetsilossa yhtiö aikanaan hoiti kyllä omat työntekijänsä ja työntekijät ja että sillä tavalla kyllä pitää olla kiitollinen niistä lapsuuden ja nuoruuden ajoista, että sai, sai tämmöisen tuota, työhön, työhön ja töihin perehdyttämiskoulutuksen. Kyllä, kyllä. Hei, oikein hyvä. Hyvä, kun soitit. Kiitos tästä ja hyvää lauantaita sinne helteiseen pohjoiseen. Ki, kiva, kiva. Ja ki, kiitos, kun soitit takaisin. Hyvä, että sain tässä vähän niin kuin... Avaa ja kertoa murheita. Nääidoo. No. Sitä varten mm. tämä on olemassa. Kansakunnan kahvitunti. Hyvää jatkoa ja lauantaita. Niin, en tiedä miten pisatesteissä kirjasiepät pärjäisivät, mm. mutta niin. tässä kyllä niillä jonkinlainen laskutaito näyttäisi olevan, tai ainakin niin määriä arvioinnin kyky. Kirjasiepoilla on keväällä kiire. Viimeiset kirjasiepät saapuvat vasta näihin aikoihin, sitten ne valitsevat pikaisesti pesäpaikkansa ja alkavat munia ja hautoa. Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkkönen tutki aikanaan sitä, miten kirjosiepot oikein valitsevat pesäpuunsa. Ja se onkin aika hämmästyttävä tarina, johon liittyy myöskin geometrisia muotoja ja kirjosieppojen laskutaito. Sunnonta aamuna juttelemme tästä kaikesta Minna Pyykö maailmaohjelmassa puoli yhdeksältä. Yle Radio Suomi. Tätä kaikkea huomisaamuna siis, mutta kansakunnan kahvitunnilla jatketaan Heimo erot. Aiheesta Miian viesti on, että on kahdenlaisia ihmisiä, eteläpohjalaisia ja niitä, jotka toivoo olevansa. Panokse kovenee. Yllä kärsittiin yskin niin, kun sohliossa jälleen sudittiin. Täntäkin oksiin rikki ryhdyttiin. taas tien päälle melkein hyydyttiin. Vaan me selvittiin, kuin selvittiinkin maalin lämpimään. Selätettiin mörkö pitkän jää, jäämään. Tääräjakin nyt lähtee vähän. Mun koneeni kulkee auringon voimalla. Tääränä kille lämpöisillä tuulilla. Aamun asti auringon voimalla. Suutelen sua Levy paikalleen on jäänyt pyörimään. Aurinko bla bla, kesä diivada, sama vanhaa tirttäveisa nainavaa. Vaan kuin joulu armas aika ja sumissuloinen, Pahin pakanakin kummasti on kännynnäinen. Ja aurinkoa palvo peinsä, mun koneeni kulkee aurinko poimalla. Tämäkin lentää lämpöisillä tuulilla, aamuun asti aurinko voimalla, suutelen sua Kaamoksessa lemmestäkin nyt loppumaan, vaan nyt päästään viidon viimein tankkaamaan. Mun koneeri kulkee auringon voimalla, näärmäkille lentää lämpöisillä Aurinkovoimalla. Visa ja Villikissat siinä kansakunnan kahvitunnilla, joka myöskin kulkee ihan ilman muuta aurinkovoimalla tänään. Hollololainen sanonta on Hollola äh, Lahles. Ai niin, että Hollola Lahles. Joo. Terveisin Evakon jälkeläinen, joka ei ole mistään kotoisin lainausmerkeissä, mutta yrittää kotiutua Lahteen. Murrekki tulee sen mukaan, missä asun. Niin kyllä muuhun tarttuu kansainen murte, että on tarttunut sen mukaan, missä päin on asusteltu. Evakot, heidän jälkeläisensä taitavat olla enemmistönä ulkomaille muuttajissa. Joustoa löytyy. Tämä on Sinikan viesti, jossa näin sanotaan. Ja kyllä tostakin nyt oli eilen puhetta tuolla Etelä-Pohjanmaalla, kesäradiota siellä tehdessä, että on lähdetty sankoin joukoin just nimenomaan Etelä-Pohjanmaalta, perinteisesti siis Amerikkaan. Ja sittenhän sieltä tullaan Stetsonit päässä. Ja... Tämä on se stereotyypiä, se yleistynyt kuva ja ehkä takavuosilta, mutta häjyt elokuva. No siinä tultiin vankilasta, mutta joka tapauksessa meininki oli sama, että letukan Amerikan raudan etupuskurissa oli leviät häränsarvet ja Stetsonia päässä. Eikö näin? Että voihan tietysti olla toikin, että että tota evakoot ja heidän jälkeläisen, niin kuin tässä nyt Sinikan viestissä sanotaan, tiiä sanoa, mutta kertokaa te, kunhan kun kyselen täällä, olet tähän niin hirveästi perehtynyt tietenkin kuin ihan omasta kokemuksesta vaan. Kuka se siellä soittelee täällä kansakunnan kahvituntia? <köhön> me vanha viha täältä Lapista, tosi Lapista. Okei. Ihme, ihmeelsi, että täältä Pohjoisesta ei kestä soita, niin minä että okei, minä soitan. Oikein hyvä. Kuinka Pohjoisesta? <köhön> Kuinka Pohjoisesta? No, Tämä on tosi Lapista. Selvä. Tätä sanotaan me, meille täällä ainakin tosi Lapista, kun en on tekijö. Enontekijöiltä soitan. No kyllä se on tosi Lappissa. Joo. Joo. Minä ajattelin tätä just sanoa tätä, että kun puhuita siitä, että mistä ihminen on kotoisin, niin, niin tuota, minähän olen tältä enontekijöltä kotoisin ja asun Enontekijölle täällä Kirkonkylällä nykyisin. Mutta siltikin, niin en kuitenkaan tunne tätä, niin kuin, mitä tässä on sanonut että en tunne itseäni hettalaiseksi, vaan minä olen sen entisen kotikyläni että se on niin kuin min Sieltä minä olen kotoisin. Niin, että mistä et, on? Mm. olen Niin, en olen kyllä, mutta tuota se vuontiservi on niin kuin, siellä, en minä voi sanoa, että minä olen hetästä kotoisin. Vaikka milloin asumut täällä, ei tiedä kuinka kauan voi. mutta alkuperä on siellä vuontiservessä ja olen siellä kauan asunut, niin tuota, se tuntuu, että se on se, mistä minä olen kotoisin. No mutta sehän on sitten ihan etelän pitäjiä se kemi, mistä äsken soitettiin. Joo, se on me ei, meiltä katsottunut oikein Etelässä. Oletko otko sitä huomannut, että niin me Etelän ihmiset aina ihmetellään sitä, että miten te pärjätte, miten siellä Lapin poikkeusoloissa ja kovissa pakkasissa niin kuin pärjätään? No voi, että ei täällä mitään mikään poikkeusoloja ole. Ne on me, mä olemme tottuneet siihen, että... Tota... Talvella panhan paljon vaatetta, kun mennään ulos ja, ja tota, ei sen kummempaa. Ja nyt kun on ollut nämä helte, niin ne on oikeastaan... Me täällä nyt ei ole kyllä helle vielä. Oli 14 pistä jotakin, katsoin äsken mittarista. Ette, täällä on nyt vähän niin kuin kun eilen satoja on ukostanut koko yön. Niin, tota. Mutta et, em, ei se nyt se hellekään ole niin kauhean asia, Olen tota. missä on, että silloin on vähän enemmän alasti, kun on helle ja Talvella on paljon vaatetta, että ei nyt et menekään tunnu niin kauheelta. Ei tuo niin monimutkaiselta kuulostakaan nyt, nyt kun sadoit. Entäs sitten <tos> tämä, kun Etelässä puhutaan tästä Lapin hulluudesta, niin onko ne kaikki Etelän ihmisiä, jotka on hurahtaneet siihen Lappiin, jotka <tos> puhuu tästä? Joo, no se, se on tietenkin, että et Lapin Lapi, Lapi hulluja. on ollut, ihmiset siis jotenkin, kun ne käyvät täällä ja mm. ehkä jollakin matkalla tai sille ja onhan silloin täällä ihana tietenkin, kaikki on hyviä eikä tarvitse ajatella, että mistä rahaa tulee, niille on rahat matkassa, kun, niin tota, se on niin helppo sitten käydä ja sitten jäi sun ihana kuva siitä reissusta. Just. Sitten ajatellaan, että voimia haluaa kyllä siellä Lapissa oli ihanaa, että siitä se varmaan tulee se Lapin hulluus. Että kyllä minäkin tunnen niitä muutamia Lapin hulluja, <laughs> mutta tuota, että silloin, silloin ennen sanoisin, että on niitä junaantuomia ja mutta, mutta, mutta silloinhan niitähän on ollut kaiken aikaa, mutta nykyisin tuntuu, että siellä enää, enää tulee sieltä etelästä ihmisiä. Täällä hetassakin alkaa olla jo aika paljon semmoisia, joita mien tunne, vaikka minä on alkuperäinen, että tota, nykyisin tulee paljon, paljon ihmisiä sieltä etelästä, mutta tota, mitä Tuo on se asia, mitä minä aina epäilly, että ne on nämä niin sanotut Lapin hulluuden purasemmat ihmiset on just näitä hurmioituneita lomalla käyneitä etelän ihmisiä. Joo. Hyvä, kun tämän vahvisti Tämä on kyllä niin, kiva nii, joo, Näin minäkin uskon, uskon, että niin, niille on tapahtunut. että niin jollain matkalla on niin ihanaa, että ne on käymään mukavissa paikoissa ja on, on loma ja kaikki on ihanaa, niin sitten jää semmoinen mielikuva, että tuolla on ihana asua ja ihmiset on mukavia ja kaikkia, mutta tota, sitten kun to, todellinen. Ei hän ole aina tietenkään samma, mutta täällähän on ihan hyvä asua ja, Eli, ja niin. Tuota, niin, että paljon on tullut kaiken aikaa ihmisiä sieltä. Minusta sillä on aikana, kun sinne, Junahan ei edes tule tänne asti, se tulee tuonne Kolaariin asti, se on tuolla Puolilapissa jossakin. Niin, tuota, silloin ennen sanoit että että tulet Eskelisellä. Siis linja-autolla tuli <tuhun> tänne semmoisia joitakin lääkäreitä ja mutta Täällä ei ollut niin paljon näitä virkamiehiä silloin vanhaan aikaan, niin niitä tuli aina etelästä. Mutta nyt siellä tulee paljon paljon ihmisiä kylläkin. Ja sitten kyllä pohjoisessa Lapissa otetaan kyllä varasesti vastaan etelän ihmiset. Mä oikein ihailen sitä teidän pitkämielisyyttä, kun siellä turistikaudet Joo. on pahempia vielä kuin poroerottelut. No joo. On samoja piirteitä kyllä. Joo, no mie, mie itse en valitettavasti ole mikään vieraanvarainen, niin minä en tuohon sanoa mitään. mutta tiedän, että tietenkin näissä palveluyrityksissä, niin. matkailuyrityksissä, niin onhan siellä ihmiset, jotka valvelevat, ja kyllähän ne tekevät parhaansa, että lomalaisilla on hauska ja hyvä olla. Niin, niin mutta mä mietin just mm. sitä, että jos niinku sata ö, kiinalaista turistia ajaa letkassa, pitkin Idarin järven selkää, tota, niin oppaan perässä, kävelyvauhtia moottorikelkalla, niin kyllä siinä pitää olla pitkä pinna. No joo, onhan on, tätä on, on, näinkin, mutta siellä on heidän työtönsä, ehkä te varmaan saavat siitä palkan kyllä, jotka niin ottavat niitä ihmisiä vastaan, koska sehän on työtä ja harvaa, harva tuota. Ennenhän oli semmoisia, kun tuli vain talho joitakin eteläläisiä, ja ne vain halusivat olla ja olla vaikka yötä tai jotakin, silloin puhuttiin vieraanvaraisuudesta, kun ihmiset siis talonkäsi laitoivat heille kaikki. Hienot mm. ruoat ja sitten antoi nukkua jossakin yötä, mutta tuota, nyt on, on vähän erilaista. Nyt se on semmoista matkailukulttuuria ja, ja, ja bisnestä, että, tuota, että ne laitetaan sillä lailla, että, kaikki, että, että kaikissa on varoan työntekijät, jotka tekevät näitä hommia. Ja kyllähän tietenkin päätyvät palvella, koska on siinä ammatista. Kyllä, kyllä. Ja elinkeinokin mm. on, on, niin tietysti kannattaakin sillä lailla esittää niin, vielä Joo, <laughs> Tämä on kuule loistava. Ota hyvä, Ilman kun muuta. soittelit. Niin, Okei, okay, no joo. Se kun mä ajattelin soittaa, kun tuntui, että... Tuota ja minä itsekin niin oli että on se hommat, mistä täältä pohjallista ei kukaan soita. Ja, ja sitten minä rohkaisin itseni ja ajattelin, että minä nyt puhun minnää, minera, mutta muutamia puhu oikeasti miehet. Kyllä, nimenomaan kun se kuuluukin murteeseen ja kulttuuriin, ne on tärkeitä. <cilukseluus> <luc> ja kyllä, on kansakunnan kahvitunnille on soitellut täällä. On, nyt ei taas ole muutama viikkoa kuulunut näitä, mutta tänne Narusa, naruskan miehet soitteli, soitteli ja on, pohj on pohjoisempaakin soitettu, että oikein on ikävöynyt välillä. Et jos olette kuulolla, niin on. laittakaa taas niinku soittain ja koodia tulemaan. ihmiset rohkaistuvat mukaisuudet täältä päin. Kyllä, <laughs> Okei, kyllä. oli mukava jutella. Kiitos sieltä. paljon. Kiitti. Joksi, moi, moi. Joi, moi moi. Joo, kyllä siis pitää pohjoisesta soittaa. Hetta on tuo paikka. eikä vaan. Eskelinen on tuota se bussifirma, joka ennen vanhaa sinne etelän ihmisiä kuljetti siis pohjoisemmaksi kuin mihin juna kulkee. Kuinka taunis Uhuh. Osmos Kosmos, Imatralta, eikö vaan? Ja siellä myöskin kuoro siellä mukana, että onpa hieno sovitus ja versio tästä karjalaisten laulusta. Täällä sanotaan myöskin, on tullut WhatsApp-viestejä, myös karjalaisilta on oikeita karjalaisia vielä, sanotaan täällä. Ainakin itse olen ja aika ylpiä. No ylpiä kuulostaa kuin Pohjanmaan, pohjalaiselta mutta joka tapauksessa sitten täällä myöskin... Kymenlaaksolaiset tyypit täällä, sanotaan näin, niin kuuntelevat hienoa radio-ohjelmaa. Mä oon samaa mieltä. ne on tullut tänään niin todella hyviä viestejä ja puheluita. Olemme lähtöisin inksasta ja mylsältä. Jaha, ei muuten oikeasti soi kellot. Vaikka asumme nykyisin pääkaupunkiseudulla, niin kymenlaaksolaisuus ei meistä katoa milloinkaan. No se on kyllä mun mielestä nyt ihan totta, että se on hyvin vahvaa se kymmenlaaksonkin identiteetti, joka on ihan alueellista. Että siinä mielessä kaduttaa, kun mä ehkä liitin sieltä jonkun paikkakunnan niihin, joille ei oikein ole sitä identiteettihistoriaa, mutta, mutta kyllähän Kymmenlaaksulla on. Paljasjalkaisella stadilaisella täällä muuten huomautetaan, on molemmat vanhemmat sitten ja vielä isovanhemmat stadista. Heitä ei ole montaa. No ei, no sitten on todella paljasjalkainen, jos mennään tuonne vielä vanhempi ja kaikkien pitää olla. Joo, kyllä. Savolainen kierous on väärinymmärrys, tutkimuksen, ei ja kokemuksen mukaan kirjoittaa Taina Mikkelistä. Kierous on tapa käyttää kieltä epäsuorasti, humoristisesti ja nokkelasti. Niinhän te itse sanotte, nähdään vaivaa vastauksen eteen, eikä vastata vain, että joo. Joo, Tainan viesti päättyy, hyvää, hauskaa ja suoraa porukkaa ovat. Siis savolaiset suoraa porukkaa Sanoi, että on ankara väite. Mutta siis tämähän saattaa olla totta. Nämähän saattaa olla nämä tämmöiset yleistykset, niin, niin myöskin sellaisia, että ei nämä pidä ollenkaan paikkaansa. Onhan se mahdollista, mutta eikö jostainhan ne tulee. Terve! Me ollaan Suomesta. Nyt lähdetään Amerikkaa rikastumaan. Mennään New Yorkiin. Kyllähän me Suomea rakastetaan, mutta onhan se hienoa, kun pääsee ulkomaille. Espanjan varsinkin aurinko- Suomi-yhteisö on legendaarinen. Suomi tunnetaan Saksassa huonosti, koska Suomi tunnetaan kaikkialla huonosti. Tervo ja halme tosi suomalaisuutta etsimässä. Uusi odotettu kausi. Toukokuussa, Ykkösellä ja Yle Areenassa. Tervoa ja halmetta siis unohtamatta, kun puhutaan näistä tämmöisistä heimoeroista. Eiköhän asia ole niin, sanotaan täällä myöskin Orvokki laittaa viesti, että hämäläiset ovat keskimäärin vähäpuheisempia ja juurompia kuin savolaiset ja karjalaiset, mutta yksilötasolla asia on joskus aivan toisinpäin. Minulla oli valitettavasti ei ole enää tuttava pariskunta, erittäin puhelias, hämäläisnainen ja hyvin sanansa harkitseva ja hiljainen karjalaismies. Muuten toivoisin, että ihmiset puhuisivat reilusti omaa murretta. Tällaisen hämäläisen on riemastuttavaa jutella kunnon pohjalaasta tai Savoa tai turkulaista haastavan ihmisen kanssa. Täällä on vielä tämmöinen jatko tähän myöskin, että jollakin maatalousalan matkalla Saksassa, niin laivalla pöytäämme pysähtyi pari pohjalaista. Kehotimme istumaan. Toinen sanoi, että olisimme tulleet juttelemahan jo aikaisemmin, mutta olitte niin komeen olosia. Hyvät jutut saatiin aikaiseksi meidän koppavien, hämäläisten ja jäyhien pohjalaisten äh, välillä. Mutta eikö tuo nyt mene just näitä rajalinjoja ja yleisiä käsityksiä pitkin myöskin nämä, nämä määritelmät. Tämä on Arttu Viskari. Kun pojan jalat polkimille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 Pukukaapin nuhkean deisin, Monakon grand Prixin varikolle veisin. Romanttisten salakuvien myötä myös seiska mut noteraisin. Bembölen radan tiistai turnauksessa, oikaani kilpailua kovatessa Nauran summa joka vuosien päästä mun videolla lohkeaisi. Sä et saatana kaasua nostaa, iskä seuraa sua katsomosta. Jossa nähtää nähtävissä vielä on jäljet, räikkösenkin fajan malkorosta. Malborosta. Sä et saatana kaasua nostaa, iskä unelmoja Monakosta. Tosta illalla kaunisti jahtimme kannelle laskevasta auringosta. Väsymystään poika radalla itkee. Mä sanon mestarin on oltava sitkee. Ja Daysin kanssa trenaan Italia mia more. Joku päivä elän unelmani kuin Flavio Briatore. Sä et saatana kaasua Iskä seuraa sua katsomosta, jossa nähtävissä vielä on jäljet räikkösenkin fajan Malborosta. Sä et saatana kaasua nostaa, iskä unelmoi jo Monacosta. Tosta illalla kaunisti jahtimme kannelle laskevasta auringosta. Artu Viskarin kappale on tämä Monaco. Kansakunnan kahvitunti ja Samuli Aaltonen. Aivan oikein, mutta nyt otetaan liikennetiedot. Nokialla on kolahtanut eli tässä ensitiedoten liikenne onnettomuudesta 12 tarkemmin sanottuna tämä on äh, Nokian läntisen Liittymän ja Nokian välillä, eli tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Nokia-Läntinen, Nokia-suuntaa ei ole määritelty tässä vaiheessa, mutta siellä on siis tapahtunut liikenneonnettomuus. No näin on saatu virallisuudet ja viranomaistiedotteet tässä myöskin suoritettua ja kuulutettua. Joo, terveisiä Raatteen perukoilta. Laittaa Mirkku vielä tähän loppuun. Täällä sota-aika on vaikuttanut meidän vanhempiin ja heidän kauttaan myös meihin. Yritin soittaakin, muuten en pääs läpi. Joo, sori siitä, niin kuin tämä tämmöinen nykyinen kansarunous tunnistaa tämmöisen sanonnan. Niin, tänne on soittanut mitään kaikki muutkin ja näin se, näin se vaan menee, että ne välillä pidempää jonoa ja sitten vielä olen yrittänyt saada mahtumaan mahdollisimman monta näitä WhatsApp-viestejä. Näitä on, mä lopetin laskemasta, mutta näitä on sanotaan nyt pari sataa ja en niitä kaikki pysty, en ehdi lukea tässä. Liian paljon jäi taas näitä kyllä huomiota, mutta, mutta. karjalaisuudesta, no nyt en sitä näe enää sitä viestejä, mutta siinä todettiin näin, että se sanonta, se ilo on vaikka syvän märkä, niin se kuvaa sitä karilaista iloista luonnetta ja minä en epäile sitä kyllä ollenkaan. Kansakunnan kahvitunti tällä kertaa tässä ja näillä eväillä. Levylautakuntaa kuullaan kello 13 jälkeen. Siellä on Jiri Nikkinen, Minttu Helstein ja siellä on myöskin Jenna Bogeberg tänään vieraina, Toni se vieraina ja tuossa kello 12 uutisten ja Urheiluradion jälkeen Heikki Tikkanen jatkaa Radio Suomen viikonlopussa. Kansakunnan kahvitunti ensi lauantaina kello 10 eteenpäin. Erikoislähetys. Puhutaan vaalivirkailijoista. Jos sinä olet ollut toimihenkilönä, toimitsijana jossain vaaleissa, niin soita tänne kello kympistä eteenpäin. Tunnin pituinen erikoislähetys siihen saakka. niin Moikka moi. Tässä mennään studiin. Vesa Haajan ja Marja Tyysterin kanssa tämmönen uusio versio vanhasta kunnon kappaleista. Yritin hynttyt kerran yhteen, mokavalta tuntui niin, vaan on vuodet nuo menneet saaneet meidät Nyt lähden stadiin. mä vaihdan maisemaan. Kun lähden stadiin, mä pistän tuulemaa. Jos aiot siitä niin panetko sun ja pipinää. Jos tuntuu niin, käy vai kaupunkiin, tuskin löydät ystävää. Joo, joo, anna luistaa. Vanha ukkomies. Kyllä minun kaikki muistaa. Ne no poliisi, kuka ties? On kaupunki tuolla. Minun vuotta eksynyttää urhoaan. On aikaa study. Nyt käydä uudestaan ja yeah. mä lähden Radio Suomi.